Përshëndetje të nderuar teleshikues. Ri takohemi për të diskutuar mbi edukimin e fëmijëve. Është një cikël që e zhvilloi në diskutim, në pyetje, përgjigje, sqarime, shtyllime, sjelli argumentesh me Hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Do të flasim sot mbi dy dimensione të sjelljes së raportit të prindit me fëmijën, që është inkurajimi por edhe dekurajimi. Për punët e mira dhe për punët jo të mira, për sjelljet mira dhe për sjelli jo të mira, për atë çka duhet të bër dhe për atë ç'ka nuk duhet du të bë. Do të rrim fillimisht te pjesën e parë të misionit tek inkurajimi. Inkurajimi ka disa elementë në ato raportin e komunikativ midis uh, midis prindërve dhe fëmijëve dhe gjë e parë që na vjen në mendje kur them inkurajim është për gëzimin për atë që ke bërë. Faktikisht është është pjesa më e rëndësishme e fesë, që është edhe ato të lumt, inkurajimi. Sa bukur, hë? Pejgamberi i Zotit Muhammed alayhis salam sa herëçi i dërgonte njerëzit për të ftuar të, të tjerët në Islam, ju thoshte beshiruhu Besh wala tunfiru, atë përzgjoni, mos qortoni. Pra, origjina në edukimin e njeriu duhet të jetë përzgjinim, duhet të jetë si inkurajimi, siç edhe ju mm -hmm. e prekët domethënë dhënia shpresës i pshpres. Mm -hmm. Hap hap dyer, haç çofjalën e mirë. Po çofjalën e mirë, mm -hmm. domthonë, dhe, dhe unë mendoj se është pjesa më e rëndësishme dhe faktikisht kësaj duhet timshohet më shumë. Pra, origjina në edukimin e fëmijëve duhet të jetë pergëzimi, duhet të jetë uh, inkurajimi, duhet të jetë ajo fjala e mirë sepse ajo mbetet. Dhe mm -hmm. normalisht nuk duhet përjashtuar të pjesa tjetër. Po, absolutisht. Se, ë, është edhe kemi pergëzim moral, pra me fjalë po kimia e progzimit material bëhet fjalë për fëmijë të cilët absolutisht çdo njerëj është sepse njeriu është kompleks dhe dihet që në konceptin islam njeriu përbëhet nga materia dhe shpirti, shpirti dhe asnjëra nuk përjashton me njërin tjetrin absolutisht absolutisht pra si mund të duke shpërblyer fëmin për shkak se sot erdhën në shtëpi dhe tha gruaja na ka ndihmuar në punët e shtëpisë shpërblyhet ka qenë në rregull me namazin shpërblyhet pra shpërblim a tham ne që njeriu është materia dhe shpirt pra mos ta lëm ë thjesht një fjalë të mirë, po shpërblet për të mirën që ka bër, pa i bëhet një dhuratë, merret bashkë me prindën, e shoqeron prindin deri diku. Inkurajimi moral, që do të thot, Allahu ta shpërblet me të mirë, Zoti të shpërblet ti ke bër një punë shumë të mirë, a që Zoti do të do të shpërblej për këtë punë. Inkurajimi material, që do të thot, jo vetëm fjalë bukura, të fjalë të mira, po ë i plotsom një dëshirë që ai ta ka kërkuar, përshemull, në momend e që i ka qenë korekt ndaj një porosije që ti ke dhenë, edhe ti, dhe më thonë, jash përblend, dhe më thonë, këtë, këtë gjithë që... Ndërkohë që mund kemi në këtë rafsh komunikativ edhe të regimet të ndryshme, që janë inkurajuse që përqoj një moral të caktuar, mund kemi përdorimin dhe futjen në përdorim të fjalve magjike, pra gjithëmon me një përmbajtje e pozitiviteti, mund kemi gjithashtu Uh, lavdhrimin, ëh? Uh, Absolutisht. Uh, vlerësimin e asaj ato fjalë të magjike, domethënë, mund të mendojse domethënë se ndikojnë shumë tek njeriu. Për shembull, ka bërë përshtypje ku kam lëvizur në Evropë, për shembull, kam marrë një me i thjesht kudo që të uleshe, faleminderit, ju lutem, pse nganjëherë njeriu nga që nuk është rrit me një kulturë të tillë, domethënë, habitat, për çdo gjë, faleminderit, ju lutem, ju vinte për të bërë kërkesën, ju lutem, çfarë dëshironi? Ja thoi e ti për shumë ato që do të thoi, ju lutem ose falemderit. Dhe më thonë janë disa gjyra që më, fëmija i merë me vete. Eh? Ju lutem, falemderit, zotit a shpërbleft, ndjes, a mundet. Dhe më thonë ato që ju e përmlet me fjallet, fjallet magjikit dhe më thonë, unë më ndoj se janë shumë të rënsishme, sëpse dhe vetë feja edukon për falenderimin e njerëzve, a që nuk din të falenderoj njerëzit, a zotit nuk din të falenderoj. Eh, ti bësh mirë atij që të ka bërë mirë. Pra janë gjëra shumë të rëndësishme, por që faktikisht duhet që ne prindërit jemi të parët që i kultivojmë mes nesh në familje, domethënë. Tregimet që ti përmendësh shumë rëndësishme, pra janë shumë mesazhe që ti mund t'i japësh fëmijës ja nëpërmjet tregimeve. Për shembull, ndodh me fëmijët në shtëpi, domethënë, disa për fëmijëve thon, po do të lem gjum pa do të na lexohet gjë sonte? I josh bësh shprehi, e ke mësuar ose shkëputja e tregimit është edhe një moment shumë interesant që e çon tregimin. Derisa fëmia pret finalen, ti e shkëput po shkatëllon një lojë, do të prezantuar që do ta. Lodhme, dhe dhe dhe tërgime, dhugrë, edhe domethën pra lidhja me tregimet, lidhja me ngjarjet dhe unë mendoj se ka mesazh shumë të madh. Një herë e djeg Gocën që po i thoshte djalit, thoshte mos e ke parasysh Milingonin ti që i gënjeu shoqjet e veta, çajin. Domethën ishte ke shkuar një mesazh domethën tek tek fëmia. Pra unë mendoj se janë i kanë forma inkurajimi, po jo të drejtë për drejta, janë, domethënë, indirekte, por që japin efekte vetë apo pozitive tek tek fëmit dhe për mesazhet që ne duam për ta. Ka vlerë edhe një lloj, po e themi, po marr, po huazojmë një term që vjen nga fusha e e, e marrëdhënieve të një niveli tjetër, siç është për shembull amnistia, kur një qeveri e bën ndërmerë amnistikë ashybis dhe ashi një pjesë të popullatës që me detyrime jo të me dytyrime të ndryshme, por që gjithmonë është mesazhi i inkurajimit, i paqëstitimit, i diçkaje që mund të ketë një vlerë dhe një ndikim të jashtëzakonshëm. Pra po jep një shans tjetër. Po jep, po jep shansë. një dhe një shans tjetër këtij njerëz që përmirësohet. Edhe familja faktikisht kështu funksionon, funksionon si, si si një qeveri në vetë, domethënë, që do të thotë momente të caktuara prindi ndërmerr si një hap inkurajues për fëmijën e tij faljen ndaj gabimeve të përdorur që djetë ku shëpën këtë gjë, ndërshkimi ti do tjetë kjo gjë. Vjen një moment që ti e falë, sepse jemi në Amazon, i ku përshemun, me që është bajrami, do të falim, me që e ka bërë diqka tjetër të mirë ti e toleron, unë me ndojë se është, është moment shumë interesant. Ndërko që përfshinë dhe detajet e tila, si që është buskeshje, si që është, siç është që rrit gjithmonë euh, entuziast gjithmonë i gëzuar pa çka se mund të kesh problematika koshme, adato, Mier, ka të rrallë zakoshme edhe ato kanë kilitues në fëmijët mos të dinë domethën hallet ato duhet shikojnë portretin e prindërve. Portreti e bukur dhe dhe si të prindërve. Sidomos ku është mosha e vogël, e ke përsyesh se rritet keq fëmia pastaj rritet fëmia me hallet dhe me brengat e tatit ndërkohë që hallet i është mësimi, brengat e tij duhet të jetë shkolla, duhet të jetë studimi, duhet të jetë bota eulumtimit dhe studimit. Kjo duhet të jetë ledhatimi, mund të jetë një kranës. Jo, desha them, desha them që hallet tona nuk ka pse ti ti mbasim, etojmë dhe ti bartim fëmijtan. Ë mund të jetë ledhatimi, kanë nevojë fëmia për puthje, kanë nevojë për ledhatim si thajta ose pejgamberi i tha, o, ka, Zotit, apo un kam 10 fëmijë, kam puthur njëri-taj deri më sot. Sa pejgamberi por çka bëjmë thashë ti tha takaj Zoti mshirë nga zemra jote. Uh, mund të jetë dhe lavdërimi për shembull. Fëmia kanë nevojë të lavdërosh. Kush janë gjërat a kush janë gjërat e mira që ka Filan fëmi? Çfarë bënte në këtë rast? Ëh, për fëmijët në shtëpi po flas, domethënë, më ndod ndonjësh që ne mbledhemi si familja dhe themi gjërat pozitive që ka Abdulrahmanin dhe i përmendim të tjerë dëgjojnë. Ëh, dhe kur erdhi rradha po vinte rradha tani tek Rahimja, mirë, por derisa shkojshim tek Rahimja ishin ishte edhe dikush tjetër përpara. Po un po un thoshte Rahimja, Rahimja shtrë vetë gjysëm më ke pra s'është. Pra, ideja është domethënë që edhe lavdërimit përmendja punve të mira, sepse ti këto që ka do t'i ruash, si i ruan, duke i përmend. Edhe ai e kupton se këto që kanë do t'i humb. Dëgjon dhe gjëra të mira pozitive që kanë tjetër, dhe ai mendon se në mbledhjen e radhës të familjes do të përmenden, edhe mundohet që të marrë diçka pozitive tek tjetë. Pra lavdrimi i fëmisë, pse jo? Dhënja një, një pozite të caktuar në xhlis kur vjen dikush, a të këto ke babi, djali sot ka mbaruar për shembull Xhuzin Ame. O, njëzë në majhë ndesh, dhe fëmija knasjet, eh? la vëdrohet, djali imë është duke bërë, ka njështë një projekt me shokt e, e klasës për mbjellin e pëmdhe për shemull, apo dhishka e tjeter. Pra dhishka që fëmija ndihet mirë, dhe më thonë, vlerësimi i fëmisë, duhet vlerësuar fëmija. Dhe më thonë, pse ne vendoshta për shka këtëre thanave, për të kushteve tjesës, s'na ka vlerësuar kush, fëmija duhet vlerësuar sepse ndikonë kjo në, në, në karakterin e ti në të ardhmen. Po, nga njerë i avlen dhe kylloj procesi me vetë vetën që e, të aratisesh ose të këthesh më brapsh në ko për të, kuptuar, për të kuptuar dhe evidentuar ato të qka ty të kanë ngunguar, kanë ngunguar dhe i ke kërkuar. Në më thënë, janë që unë kam pasë rastë po, të shokëve të mi që më janë anguar, thotë unë, kërë kam qenje vogën, thotë nuk kam gjetur në grotësi në prinderve e thot nga që e kanë vuajtur këtë gjithë jetën. Dhe në bazë të kësaj ve të di e pastaj tu hapin ato çka kam një rast konkret, pop. thot unë, thot janë privuar dhe kjo thot kanë ndikuar te karakteri i gjithë jetën, thot. Janë munduar thot që këtë këtë gjë mos ta vuajnë fëmitë e mi. Domethën pse ne ndoshta në një moment caktuar të jetës për shkak të angazhimit që kanë pas prindërit tanë, nuk i kemi vlerësuar ashtu siç duhet ose nuk na është dhënë vendi i duar, ose nuk na është dhënë afrimiteti i duar. Prindërit kanë qenë me turr në, nuk kishin kohë mësh me, me fëmijët e tyre, nuk që nuk do të thotë që ne nuk duhet ta japim këto fëmijëve tanë. Nëse duam të edukojmë dhe edukimi nëpërmjet inkurajimit nuk e kupton vetëm të japësh lekun apo apo të thuash fjalën e mirë, edhe afrimiteti, edhe dashuria, edhe pushja, edhe përkëdhelja, gjitha këto ndikojnë domthon në, në në edukimin e mirë të fëmijës tradita a ka një indikacion në këtë në këtë edukim një traditë e caktuar kthimi mbajtja e gjallë një tradite normalisht që unë mendoj që traditat e mira duhet ruajtur duhen mbajtur gjallë brenda familjes sepse edhe fëmia e ka më të lehtë kur është njerëzit e bëjnë këtë të gjithë njerëzit e bëjnë këtë e ka më të lehtë për ta si, gjithmonë kur bëhet fjalë për tradita të shëndetshme, sepse mund të ketë tradita të gabuara, problematike që është mirë të i ruajmë fëmijët tan prej tyre. Edhe unë mendoj domthonjë që e, zhvillimi i i, i një konteksti caktuar shoqëror, familiar, në emër traditës është gjë e mirë, sepse fëmiajon duhet rritet me me me përshtatshmërinë e kushteve të rrethanave, mjedisit ambientit që neve në rrethon dhe pse jo mos përdoret dhe mos shfrytëzohet kjo traditë e mirë si një mënyrë edukimi që fëmia e bën vënë emër traditës, çfarë është tradita, çfarë bëjnë njerëzit, është gjë e mirë, domethënë absolutisht, edhe kjo domethënë është pjesë e inkurajimit pozitiv e inkurajimit tek edukimi i fëmijëve tanë. Është komplekse, pra krijimi i një gjendi shpirtëror të mirë tek fëmia është pjesë e edukimit, po edhe kemi edukime të drejtpërdrehta, pra është pjesa e, e e një shëndetit mirë, shpirëtrorë dhe mendorë dhe është pjesa e principeve, e përfitimit e principeve dhe ndërty më, më kërësoret janë drecësia dhe barazia, si duhet inkurajuar, si duhet inkurajuar të ekëfëmija këto dë principe. Në qovë se prindi të regon, dëmë tënë atë që quhet drecësin mesmive, faktikisht shumë për eduk, ed, edukatorve islam thonë barazia mes fëmijëve, faktikisht më saktë është që thuhet drejtësia, drejtësia mes fëmijëve. Pse? Sepse ë nuk mund të barazosh mes dy gjrave të ndryshme. Për shembull, e ke një djalë që është në universitet dhe tjetër që është si themin kopësht, nuk mund të barazosh. Islami nuk ka urdhëruar për barazi mes tyre, ka urdhëruar për drejtësi. Ç'do thot drejtësi? Kthej që është në universitet i përshtatet ë ajo që i Domthon në dhënien shpenzime ajo që i përshtatet atij dhe kthej që është në kopështa që i përshtatet atij. Domthon Islami ka urdhëruar për drejtësi mes fëmijëve. Kjo është shumë e rëndësishme dhe jo për barazi mes fëmijëve. Për çdo rastet kur janë gjithë njësojët, është kur janë kushtet e barabarta, situata e barabarta, atë është është çështje tjetër. Kështu që nëse ne duam të edukojmë, duam të inkurajmë fëmijët tan për të qenë drejt, ne së pari duhet të jemi drejt dhe duhet të jemi, domthon të mi orientuar për mënyrën se si, si duhet orientojm interesat e fëmijëve tan, shpenzimet për fëmijët tan. Ndërkohë, është inkurajues se për fëmin të tregosh interes për të, me fjalë që si mos bëhet diçka, mos skalon në bezdiko për pra, atë tregimi, të tregosh gjithmonë ti ish i interesuar për fëmin. Absolutisht. Përqaj pra atjet ta ndiejë që është në qendër të vëmendjes, të interesuar. Absolutisht. Nëse fëmia, domethënë heton në një moment caktuar tjetës, është jashtë interesit jashtë në bikëqyërjes atërore, kujdesit atërore, atërë fëmija do të agjej këtë diku tjetër. Pra në qofë se prindi, nuk të regonë interes, për të fëmija do të kuptoj që është, është, si temi, është boshti në cilin rotullohet të prindi, mami, babi, familia dhe gjithë shka. Atëhera i, do, do të zhvilloj gjithë gjë që mos të ahumë. A du tjetë pjesë kësaj për shëmbull angazhimi fëmijës me disa edesa punë brenda natyrës së tij, të cilat e bëjnë të rëndësishëm, e bëjnë të ndihet i rëndësishëm. Absolutisht. Ëlë i vlefshëm. Absolutisht po, absolutisht po. Duhet që ne si prindër, domethënë pse jo, mos mos i ngarkojmë fëmijët tanë me disa detyra që ata ata t'tregojnë se tashmë nuk janë ata fëmijët që gjithmonë duhet të tregohet, ata vetë duhet të interesohen. Uh, Un për shembull shoh për shembull shumë, shumë dobishëm angazhimi, angazhimi angazhimi me me me shokët punën në grup edhe brenda familjes e ke parasysh si për shemb bukën e shkon në blen filani gjëja që ato ndjen se po kontribojnë diçka për familjen sepse vjen një moment që fëmia thotë po un çfarë po bëj me fial ose fillon dhe ndjen diçka që çfarë po bën për, për shtëpinë domethën çfarë po për... momenti që ja angazhon me gjëra të tilla i rrit dhe përgjegjësinë A do bëhet më ndihmës. Edhe një flet lavdrimi më pas nëse e bën mirë. Absolutisht jo, absolutisht, e? absolutisht po, po. Absolutisht po, normalisht, sepse edhe jo ka ndikimin e vet. Mirë, ë cilat janë ato ato rëfenjë ose ato tregime që më të vërtet kanë brum të mirë, inkurajues dhe edukativ tek fëmia? Është vetëm një gjë që Islami nuk vuan tek kjo pjesë, sepse vet Kur'ani ka rëfenjë brenda, vet Profeti Alayhiselatu selam Disa pritjetarve kanë mbledhur disa vëllime që quhen rëfenjat profetike, që vet profeti ka ka ka edukuar nëpërmjet rëfenjave. Madje Zoti thotë po ti themi këto ngjarje dhe rëfenjë që ti tyesh më më më qëndrueshëm në fe, domethënë ndikojnë tek njeriu shumë. Edhe thash para Islami ka aq shumë sepse e ka parë si pjesë e edukimit shpirtëror të njeriu. Për shembull, është tregimi djaloshit dhe mbreti. Ë ka treguar profeti Alayhisallam me detaje djaloshi i cili shkoi tek magjistari, pastaj njohu një dietar, ëh, domthonjë vajtjardhjet mes dietarit dhe dhe magjistarit, pastaj sprova e tij kur u zbulua se ky shkonte tek një dietar, i cili ishte një njeri i mirë, i cili këshillonte për mirë, i cili domthonjë ndalonte nga e keqja, nga i tjutaria e të tjerë, u zbulua, pastaj u ka e tjera e të tjera. Pra shumë mesazhe që i ke edhe brenda fesë. Shembulli i Milingonës që gënjë u shoqit dhe veta, shembulli profetit dhe miringonës, shembulli majmunit me direku anjës, në aninjes, kërën shumë gjërat bukra që njëri ju, vetëm më kërkoqë që ti them të anin dhe më thënë, që njëri ju uh, mund të edukoj, po jo vetëm fetaret, kemi dhe gjërat tjera dhe më thënë nga jëta. Që nuk janë ekstra fetaret, ekstra fetaret por po që kanë brënda mesajë dhe morale mjaftë mirë. Kërën ke atë të regimin e dialoshit barit, E ke përsi është që shkoj dhe i tha i atë ja, gjotë, a mos i thitë njerëzit tha në qofë se nuk ka ujkë. Edha i e provojë erë në parë, erën gjithë njerëzit, e provojë erë në dytë, erën njerëzit, e provojë erë në tretë, kur kështë ardhur ujë ku me të vërtetë, mirë po njerëzit nuk i besua edhe ndodhë ishqë a ja ishë ndodhë. Këpë shumë rasti në stradinit, në stradinit mund të fosë shku të duash. Eh? për të edukuar fëmin, pa nuk është kusht që ngjarjet dhe historitë që i thuhen fëmijëve si patjetër duhet të jenë fetare, mundësisht të jetë në Kur'an, mundësisht të ketë një hadith të saktë që ka nevojë, edhe për Nostradaminin, siç është për shembull, ishte Nostradimni dhe djali i tij dhe Gomari. Kur hyn Nostradini në Gomar, thoshi njerëz, "Çfarë është kjo që ka lënë fëmin?" Kër të djali, fëmin. Kur hyn te djali, "Çfarë fëmi është ky që ka lënë babën të ecim këmb?" Kur hynën të dy tanë, "Çfarë njerëzish janë këta?" që është katrungu gomarin hmm. dhe pastaj thar apo mirë po, po ecim gjithë gjaras nga ma sa çaj njerëz që janë janë ata që gomarin e kanë lënë bosh vetë ecim kënd mesazhi kush është ndonjëherë nuk duhet të shohësh çfarë thon njerëzit por do të shohësh interesat e tua pa un mendoj se se ka shumë është e vetmja furt do të thonë që që Islami nuk vuan domethënë dhe duke vjuar te inkurajimi uh, sa e rëndësishme është që fëmia uh, të inkurajohet për të bërë ato që shikon se bën prindri Pra një akt, një veprim, një sjellje e tillë, do të thonë se nëse ne të... nëse ne do të flasim, në, nëse ne do të flasim fëmijës shumë për mirësinë e sadakas, kjo është një anë. Në momentin që ti ke për të, të dhënë një sadaka dhe e je jep fëmijës, sadaka që ta çoj, për shembull, jam do të bëj një kontribut. Mm. Nuk e hedh ti kontributin, po i thua fëmijës çohet te karka për shembull. Shkon për të vizituar dikë që është i smur, merr fëmijën, viziton një jetim, e merr fëmijën. Domethënë fëmia për jeton i përjeton vetë situatat. Un njeh shumë njerëz, cilët janë shumë altruistë, shumë kontribues, ë, eh, bamirës që në punët e tyra që bëjnë marrin edhe fëmijët e tyre me vete. Dhe fëmijët vetëm dëgjojnë. Babai thotë, do të bëjmë këtë, uh, vjen dikush i varfër, thotë, urdhëro, vjen dikush i ka i borxh, fëmija dëgjon. Dhe këtu ai e ka bërë edukimin e fëmijës, domethënë shumë e rëndësishme. Po, dhe kështë dhe, një loj edukimi në përgjët në prej. Me i prejim indirekt, si më tha. Pra edhe filon kriot një, një loj tradite kjo në, në, në vetëdien e fmis dhe në aspektin fetar, në aspektin e adhurimeve. Në qo se në të mëdhejnd adhurimet nuk i, i bazojmë të kënjë tradite cektuar, po në një logik të cektuar, a mund të ndodhë, a është e nevojshme që fmija ta merë adhurimin edhe si tradit? Norma është që nëse të mëdhe e flasin të nëdheve, mësha, mësha jënë, në më dhe në, ju këthehet, adhurimin në tradit është problem, sepse nëse nuk e në djenë, adhurimin, a i nuk, nuk ndryshon jetën tënde, Por ndërsa te fëmij? tek fëmit është të kunder ta, është mjërë që letë këthehet, uh, adhurimin në tradit, pra që fëmija srinë do të pa e falë drekën, sepse, duhet fal dreka sepse punoa se... që më pas ajo të bëbë e vetëdijshme. Absolutisht, do të vinë një kohë, do të vinë një moshë që fëmija do ta kuptojë më shumë, do ta ndiejë se ç'është namazi, do të mësojë më shumë për namazin. Ëh, do të namazi do nuk do të jetë më tradit, por do të kthehet nije. Dhe agjërimi dhe kështu me radhë. Nga inkurajimi do dalim te dekurajimi, por pas një pauze. Rikthehemi në pjesën e dytë të misionit ku në pjesën e parë folëm mbi inkurajimin, pra për punën e mirë dhe veprat e mira, të fëmijës sjellje të mira dhe tash do të fmi, mira dhe flasim për dekurajimin për të mos bërë sjellje të pahishme. Ky është ose nëse i bën sjellje të pahishme, se ky është art më vetë se si do të reagosh, sepse kemi shkุลje vesh, kemi të bërtitura, kemi ndonjër reagime të cilat në gjith nuk e pranojmë për shembull shikojmë skena në rrugë kur ndonjë print godet fëminën etj etj, janë të papranueshme. Megjithatë, ekzistojnë edhe fetarisht një set rregullash pikërisht për dekurajimin. Ë, a mund të futen në dekurajim vrentja, kollitja, çu. Ekzistojnë, ë? Shikimi i vëngërt, pra shikimi mosaprovues ndaj një sjellje kollitja në sielje shembujve, përmendje të tjerëve, braktisia, privimi, diçka e pra mund flisni, mund t'i shtjeloni këto. Absolutisht, dhe më thënë, si që ndodhë në të gjitha orientimet edukative, dhe më thënë, pa tjetër duhet përmendje dhe kjo pjesë, pa vërsi se ne e thamë dhe më thënë që nuk është origina në edukimin e femive kjo, kjo temë për cilën ne po flasëmë se Po duhet tjetë edhe kjo pjesë dhe më thënë që fmija të kuptoj të kuptoj e, që nuk është në regull kjo sielje, nuk është mirë kjo e folur kylloj komunikime tjerë tjerë mund tjetë me, me, me shikimin e vrejtër pra e në një moment ka kuptuar që ka bërë gabim pa folur i ati fare nuk e di a ka prinder që e, i ka në raportet atila me fmijit e tyrë që në përmjetë Një shikimi, me njërë në shikimin ta merr më një herë mesazhin pa që nevojshme ta agravojmë të situatën. Kjo është gjë shumë e mirë, domethënë kjo është gjë shumë e mirë, dhe nëse kemi raste të tilla, kjo tregon se me të vërtetë janë raporte shumë shumë të mira, domethënë edhe un mendoj se është askush nuk do të shkojë te shkolja e veshit ose so tek ajo. Jo, po problemi është se ne nëse nuk kemi këtë shqiptëror dhe aq pran fëmijëve tan që ai të kuptoj tek fytyra e onun që nuk ka bërë mirë. Nëse ne gjithë monë e kemi zhidojë, me bërtit me... me syu nuk zhidojë ma punë. Syu tjetë, si me thonë, njeju të kësyu të këvështrimi më rolur, e, dhe me thonë është kur ka norma shumë të mirë dhe raporte shumë të mirë. Të gjithë dhe të shironim të, mi po si qëtaj kujdestari atë të filmi, merë vesh njeri u me të mirë, i bëri vreti kolegu, merë dhe nuk merë prapë edhe merr fra mund të kemi, ja edhe që nuk merr. Kalojm tek ajo që mund të jetë për shembull një reagim dekurajues i cili ka të bëjë po themi një lloj ë uh... kemi zukatje për shembull zukatje, shem... po. Donëm ta. Jo, po kalojm nga këto faza Aha. e reagimeve të të, të, të lehta, të, të ashpra në thelim vet, mi po kalojm tek dora ose tek ajo që mund të jetë goditje e orientuar, ëh. Po, normalisht do të kemi paras të ishtë që nuk duhet shkuar të kjo zhidhje vetëm se nëse dështojnë zhidhjet e tjera përshënë, si që thate dhe ju, shumë shikimi më rollur po. zukatja, e privon e privon, pa po. mm -hmm. i përmentirët, si që thate dhe ju, që djo, ordial ti me shembul nga fidani njërzit po eqën, shokët e tu pra, nëse a i vazhdojnë ose nuk korigjohet mund të shkohet edhe të kjo zhidhje por nuk është Problemi i prindërve shqiptarë po flasëm, domethënë, duke qenë se vetë ne jemi shqiptarë, e bëjmë këtë zgjedhjen e parë. Ky është gabim. Nuk ka edukim sepse ka i problem edhe tek edhe tek karakteri, edhe tek kia. Nëse ato edukohet çish në fillim me rrahje, vjen një moment që nuk zgjidht punën vetëm se rrahja. Dhe problemi më kryesor ku është se mund më mësohet me rrahjen, ë, eh, me goditjen pra, edhe nuk i bën më përshtypje. Pastaj mos harosit Fëmija vjenë dukorit dhe dukën fëjqësuar dhe prindi vjenë dukaran. Du, pra, nuk është aske ozgjitë. Do të ndryshënë raportet ndryshën një ditë. Do të ndryshënë raportet. Për këta është suje të më thonë, ta quajma shtu se që i quajt e ti, goditja e orientuar. Pra, nuk është qëlimi këtu për të vëndë pushtet, asë nuk është qëlimi këtu për të reguar se ku shamu në e ku shi e ti. Qëlimi është që ta largojm fëmin nga një ves nga një problem shumë i madh. Edhe nga... gjithmonë testi nëse e ka marr, gjithmonë do t'i bë testi nëse e ka marr mesazhin apo jo. Flasin për llojin e kritikës, sepse edhe kjo është pjesë delikate. Ti e adreson një kritik me fjalët, ndoshta jo të duhura, në kohën jo të duhur, upsod, në vendin jo të duhur. Upsod, po. Absolutisht edhe kjo është, domethënë. Pra gjithmonë duhet t'i mëshojmë faktit se kjo është, domethënë, zgjidhja e fundit. Për këtë arsye e drejtimi, kush është? Për shembull, orientimi është që ti dhe më thënë, mështë kalështë të kjo pikë në qofë se vetë e ke ngarkuar me dishka që aji se bëndot, për shemën, ose ke kërkuar prej ti dishka që aji nuk e koncepton, ke kërkuar prej ti dishka që... Ishtë jash mundësive dhe, jash mundësive dhe kapacitetet dhe ti. Dhe ti. e ti? Dhe më thënë, Nëse i ke premtuar se nuk do të godas për shembull, nuk duhet ta godasësh. U tregoj drejtën, se po më the drejtën nuk do dëgjoj sëpse... në... ose nuk do të godas. Aj ta tregon atë, a ti e pas ke bërë? Mhm, po ka dhe të tilla. Po, atë ti i ke premtuar që nuk nuk do ta bësh një gjë të tillë. Ë uh, mos tihet në sy të tjerëve. Mhm, sepse cënohet në personalitet. Një një. Uh, et, shemull, uh, në sy të shokëve ose në sy të miqve, ë mos tihet për shembull, mos tihet në kurti i nervozuar sepse njeriu kur është i nervozuar nuk e kontrollon veten dhe mund të sjellë dëm të madh. Mos tjet në vende delicate. Mm -hmm. Pra qëllimi është që ne të japim një mesazh, nuk është qëllimi të shfryjmë ne, domethënë. Ëh, mm -hmm. uh, duhet të eliminohet goditja me sende. Pra nuk mund të përdorim sende në goditje sepse gjithmonë pra nuk ke një kafshë tegër më zotëni përpara se ti do ta zbushë, zbushësh. Po kef minë tëmë të shpirtin të atë zemën të atë që do t'a edukosh dhe po përdo këtë metodë që a i të reflektoj. Kjo është ideja dhe më thëmë, nëse kërkon falje, nëse e pranon. Ma dhe prire du t'i eshtë atë që është të këfalja, të këpranimi dhe kjo është gjë më pranui, mirë. Kjo është qëlimi dhe më thëmë, sepse është hapi pari korijimit kër a i e pranon dhe më thëmë. Uh, ë, ose ka dhe prindër çuditshëm që kur e godet fëmij të thotë mos qaj, i gjuan dhe i thotë mos qaje për shemb. Edhe kjo është dëmshme, dëmshme. e dëmshme. Njërz do do ta shprehëi diku atë dhimbjen e tij, domethënë ti i thua mm -hmm. dhe mos qaj më fjalë. Mm -hmm. Është problem tjetër domos. Ëh. Mm -hmm. Po, edhe e, mund të, të ju e përmendet që pa asnjëri nervozuar, njeriu duhet të ketë në atë moment një vetdi e lartë që nëse është i nervozuar, tu të, të jep forca për të mos për t'u shmangur çfarëdo lloj situate kritike ose Kam lezuar një rast, kam lezuar një rast që prindi ishte aq i mërzit, aq i nervozuar për fëmijën, çfarë fëmi, fëmi, kishte bërë fëmia, domethënë, ë kishte marrë një e, brisk akton edhe kishte prish të gjitha divanët e shtëpisë, domethënë, sapo i kishte blerë prindja. Edhe ai aq shumë u nervozua saqë i lidhi fëmin karrige militar. Dhe ai shumë ishte nervozuar saqë e harroi fëmin, e harroi të lidhur. Dhe kur i bjer në mend e morën fëminequar në spital dhe apren duart dhe dhe këmbët, i kështë e kalbërët. Edhe sikur fëmija, po i thoshtë të tjatët ashtu i shtrirë në spital me duart prera dhe këmbë prera, po për një palë didhame, o babë? Pa, të, është... Ka i sh shtërnita pasan që i didhame... Po, ose divane... dhët një shembul, faktikisht shumë kuptim plotët dhe imshëm sigurisht për të kuptuar... Ose dhe dhe mund t'i shuar... dhe i flakën shpisë në një moment. Po dhe për të e fmis për gjërat e papëlqyeshme është një art në vete e cila kërkon një përgatitje të jashtëzakonshme me dëmit dhe me dëmit dhe me dëmit me dë dëmit dhe dobish. Dëmit, dëmit, dëmit. dëmit dhe dëmit, sepse ti ndoshta duke duke edukuar nëpërmjet dekurajimit mund të prishësh më shumë se sa të rregullosh, ashtu siç mund të ndodhë me të mëdhen. Është fundi i këtij misioni të ndëruar prindër të jeni gjithmonë të kujdeshëm nda e këti aspekit. Edhe mësharoni pra... asë një herë që t'i afroni fëmit nëse ndonë dhe shkajt t'ilë, se... t'pajtoheni me ta nëse ndonë dhe shkajt t'ilë dhe t'ju shpjegoni se ka qenë zgjidhja e fundit që babi shkojt dhe i këtu. T'falenderoj e o gjenderuar, ju falenderoj dhe, dhe, dhe, dhe, dhe ju të ndërruar të le shikues, bashkë do t'ritakojmi në emisionet e tjera për, për edukimin fmy. e fëmis me kshila po kajtë dëvyeshme. Minuta Kofshin.